Такі дубки ростуть там, де вода підступає близько до поверхні. Отож і справді, донедавна вона сягала верхніх вінків криниць. Збивав чубітьми порохню з пожухлих трав і нарешті забрів у рожеву повінь. Спершу здавалося, що забрів у річку. Дубник різ густо. І був такий рясний, що заплітав ноги. І пахнув густо, терпко. Я вернувся до копачів і попросив лопату. Сказав, що знайду воду. Білокобилці ніхто не повірив, ніхто не хотів давати лопати. Врешті її дав господар хати, у якого він зупинився. З ним пішло двоє парубійків. Копали до смерку, і парубійки обезнадіялися, вилаяли білокобилку та почвалали додому. А білокобилка вергав землю при місяці, до самої півночі. Його голе до пояса тіло світилося, і коли господар хати, не дочекавшись, Семена підійшов та глипнув у яму, то відсахнувся, бо подумав, що там порається нечистий. Він і до хати не впустив білокобилку, і той і спав у саду під'ябленої і перед ранком добряче змерз. А коли встав, то одразу пішов до викопаної ним криниці і вмився з неї. Криниця була повна. Відтак туди збіглося все село і чудувалися, і хрестилися і брали воду, а на білокобилку поглядали з острахом. Біля криниці не вщухало юрмовисько, дві молодиці принесли білокобилці сніданок, вареників з маком та сиром, галушок посипаних перцем, а якийсь дядько – півока горілки. Вареники та галушки білокобилка впорав, а горілкою промив коневі копито і залив його розтопленим здором. Тепер нога в коня загоїться швидко, одначе не раніше, ніж через тиждень. Проте стільки чекати Семен не міг. Попросив дядьків обміняти свого колігавого коня на справжнього коника. Але дядьки хмикали, дивилися собі під ноги. Мінятися ніхто не хотів. Білокобилка довго просив їх, а тоді тричі плюнув бік криниці, пішов до хати і сів на трухляву колоду під тином. Незабаром з криком та лементом прибігли від криниці люди. Вода в криниці щезла. Вони просили одворожити воду. Жінки та діти плакали і Білокобилка врешті пішов з лопатою до Криниці, наказавши всім лишатися біля хати. А коли вернувся, Криниця знову була повна. Тоді той самий дядько, який підніс Семенові півока горілки, привів коника, уземка, але справного й прудкого. Білокобилка окульбачив його, на прощання сказав, «Криниця безодня, будьте обережні, і сонце в небі, і ромашки край дороги, Вицвіли до білої бляклости. Аби перебути спеку, Випасав у полі біля озерця коня, Лежав під явором, Слухав, як десь далеко Худодукає одуд, Як стрибає спутаний кінь, Як сюрчать у траві Ковалики цвіркуни. Думав про мальву, Про пукавку та миленького, Про домівку. Найчастіше думав про мальву, Намагався уявити, Що вона зараз робить. Бачив її, і не бачив. Щоб надолужити, згаяний їхав уночі при місяці, який то чаївся поміж хмар, не на челис у хащах, то котився колесом у темно-синьому небі. Зоряний пил падав на дорогу, на гриву коня, на вистелене вподовж дороги біле-біле полотно. Хто його вистелив? Для чого? Кілька разів Семен під'їжджав до полотна, але воно злітало і втікало. Інні з півдня на обрій напливали схожі на стоги хмари. Зі штовхулася, викрешували вогонь, який червоним гадючам шугав до землі, але вони швидко втомлювалися, відпливали, не скропивши землю дощем. В Це то були сили, які намагалися збити козака з путі, перепинити. Одначе Семен на них не зважав. Пізнього ранку наступного дня проїздив глибокий байрак. На галявині побачив воза, а на ньому молодицю з вилами в руках. Під'їхав до неї, щоб розпитати, що за село попереду. А вона поскаржилася, що приїхали вони по з чоловіком. Чоловік досвідку пішов до лісу і не вертається. І нікому подавати на воза сіну, а коня та воза вони позичили в сусіда. Молодиця була гарна з себе, чорноброва, смаглява, ставна, повні груди випирали з білої вишитої дрібним квітом сорочки. Білокобилка розбалакався з нею, почав їй допомагати. Подавав на воза сіну, і запитав, де так довго ходить її чоловік. Вона відказала, що він часто залишає її саму, а де ходить, вона не знає. Вже й сочила, й назирала, але він зникає, не наче вода змила. Вона стоптувала сіно, її міцні ноги в золоті ніжних волосинок мелькали перед Семеновими очима. Вони вже натоптали воза, вже Семен подав ясенового рубля, стягував ззаду на блискучий, вичовганій лозовій клюці мотузок. Коли зненацька за кущами верболозу щось моторошно завило, і звідти скоками вимчав великий, рудий, з маленькими очицями вовк, та стрибнув на воза. Він не доскочив, упав. Семен миттю підтягнувся на рублі, вимахнув на сіно. Поки зводився на ноги, вовк стрибнув у други і вчепився в запас Химки, молодиці. Він хрипів, бив великими кіхтистими лапами по сіну. Спастяки йому била піна, Страшні маленькі очіці налилися кров'ю і поїдали жінку живцем. Білокобилка схопив вила, розмахнувся, але вовк, люто завивши гребонув лапами і вирвавши шмат химченої запаски, скоками помчав до лісу. Молодиця сіла на сіно. Вона втратила мову, її руки тремтіли, обличчя судоми в жах. Білокобилка тим часом всунувся з сіна, упіймав за кущами мешастого коня, запріг його в воза. Свого підгаря прив'язав до голобрі, і отаку рушили до села. Володиця відходила довго, плакала, потім до неї вернулася мова. Вона сказала, що вовки у них нападають часто, на скот, іноді на людей, але то взимку, а щоб у серед дня, такого не траплялося зроду. І вовк якийсь надто великий і сатанілий. Може він скажений? Може й скажений, погодився Білокобилка. А сам думав про те, чому вовк кинувся до воза, на молодицю, а не на коней, які паслиться поблизу. Фінка зварила лемішку, і тоді вернувся її чоловік.